Sekarang Bumi di gegaman kita Di dalam gegaman kita Sahih? Sahih gak? Ya? Mau telepon ke mana? Silakan. Makin naik Makin naik Makin naik Ilmu syara'i Ilmu kala Allah Wa kala al Uaala Sahabah, in ilmu, al ilmu, kataulama, al ilmu. Uaala Allah, Uaala Rasul, Uaala Sahabah dari sini bercabanglah seluruh ilmu ilmu itu. Makin hari makin berkurang, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit, Tapi ilmu dunia makin hari makin naik. Percis seperti yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kan. Sedekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis yang mulia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan terasunan ke beliau. Bahawa apa yang beliau katakan benar. Terjadi, pasti terjadi. Wajibilul Am akan semakin sedikit ilmu itu maka kita berada di zaman yang sedikitnya ilmu itu berapa besar pengetahuan yang saya miliki yang antum miliki setitik oleh kerana itu celaka dan celaka sekali ketika seseorang yang bukan alim bukan pelajar Sombong di hadapan para ulama. Biasanya orang-orang yang seperti ini takjub terhadap dirinya. Ia jar. Perihal ilmu. Kenapa ilmu itu berperang? Dijelaskan di hadis sebelumnya kan, Biqabdil ulama Diwafatkannya para ulama Yang memiliki ilmu para ulama Barangkali ini Tidak cukup waktu kita untuk membahas Barangkali dari waktu kita akan lanjutkan lagi InsyaAllah Ta'ala Dan Saya akan menjawab Pertanyaan Jangan banyak-banyak saya juga akan mengecewakan antum, tak bisa dibaca semuanya. Antum ratusan jumlahnya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut pandangan ilmu syar'i apabila ana melarang suami ana yang ingin poligami, karena ana sangat mencintainya. Maka pertama-tama tentunya Suami yang mempunyai istri ini Bersyukur Kerana istrinya cinta kepadanya mahabbah kepadanya Tetapi yang terbaik bagi kita tentunya Mencontoh Nabi yang mulia Mencontoh istri para nabi Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohi kehidupan para sahabat. Istri-istri Nabi sangat mencintai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi tidak ada seorang pun diantara mereka yang melarang Nabi sallallahu wasallam untuk tidak berpoligan. lah itu Nabi sallallahu wasallam kita lihat kehidupan para sahabat demikian juga, maka ini merupakan contoh yang paling baik bahwa mencintai suami, cinta yang dalam, cinta yang sangat dalam, tidak menghalangi suami menjalani syariat Allah selama suami. Mampu menegakkan apa yang Allah syarankan Di dalam berpolikan Hadaklah kita Memberikan uh, Ya ini Hendaklah kita jangan Turut membantu Orang-orang kuffar dan musyrikin yang menentang Islam merendahkan ajaran Islam dengan menempuh beberapa cara atau jalan di antaranya dalam Islam merendahkan kaum wanita kerana adanya poligami dan dan dan dan dan, dan, dan, dan, dan seterusnya yang semuanya berupa kembodohan Jangan kita ikut-ikutan membantu mereka dan mengembirakan mereka. Karena suara kita menghalami poligami akan sangat mengembirakan mereka. Asar perlu mereka buat pesta pora, Karena tidak perlu mereka mempergunakan tangan-tangan mereka. Cukup tangan-tangan kita sendiri untuk membunuh diri kita sendiri. Karena poligami adalah syariat Allah walaupun bukan satu kewajiban. Ketentuan Rabbul al Alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan "Fanzihu ma nisa". Nikahi yang kamu suka, yang kamu suka, yang enggak suka jangan. Yang kamu suka dari perempuan-perempuan mazna, wa thulatha, wa ruba. Dua tiga atau empat kebebasanmu telah pilihan. Akan tetapi jika taat, Tuhan datangilu bahwa apabila kamu tidak sanggup berlaku adil, cukup satu saja atau ambil sahayamu. Yang demikian agar supaya kamu tidak berbuat zalim terhadap istri istrimu. Jadi kalau kamu tidak sanggup berlaku hal cukup satu. Kebebasan mutlak, kemerdekaan yang luar biasa. Diserahkan pilihan kepada laki-laki. Ini merupakan hak laki-laki mutlak. Dan bebat juga ada pada laki-laki. Sanggup. -laki. Sanggup. Fanki'hu ma tobalakum minan nisa masna wa surat. Tidak ada ikut campur tangan wanita Tidak Sebagaimana hak hamil Hak haid Hak nipas Ada pada wanita Tidak ada campur tangan laki untuk mau hamil Ini syari'at Rabbul Adamin Yang sangat-sangat mengecewakan orang-orang musyrikin Dan kafirin Terutama kita yang hidup pada zaman sekarang Yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan barat Yang ingin menjadikan Kaum muslimin seperti mereka Bebas Jangan dihalangi Kalau dihalangi Maka akan terjadi Satu hal yang tidak diinginkan Pemberontakan Berontak haki ya laki-laki. Semakin dihalangi dia semakin ingin menunjukkan bahwa dia mampu, walaupun pada sebenarnya dia tidak mampu. Maka terjadi kekacauan. Karena itu poligaminya hanya semata-mata ingin menunjukkan kegagahan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kehancuran rumah tangga. Ni laki dihalangi, dihalangi, dihalangi. Beda tidak karakter sifat laki-laki dengan wanita Beda apa tidak? Beda Laki-laki kan selalu ingin Tampil <tik> Itu sifat Namanya laki-laki Laisa zakadukan untha Laki-laki tidak sama dengan wanita Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala bedakan Hatta air kemihnya pun beda. Tahu air kemih? Tahu air kemih ya? Tapi bahasa halus. Air kemihnya pun beda.